Фізичний принцип, почав знову лікар, це передумова чисто вегетативного життя, а психічний, навпаки, робить можливим існування людського організму, для якого рушійною силою існування є дух, здатність мислити. І все таки. вигукнув князь. Я вас не розумію. Набалакали казна чого? «Я вважаю, – сказав лікар, – я вважаю ваша ясну вельможність, що фізичне означає тільки чисто вегетативне життя, позбавлене сили мислення, якось у рослин, а психічне полягає в здатності мислити. Та коли воно в людському організмі домінує, то лікар повинен завжди починати з мислення, з духа а на тіло дивитись, як на його васала, що має підкорятися, коли цього забажає володар. «Ого — Ого! — скрикнув князь, ого! — киньте краще ці балачки лікарю! Лікуйте моє тіло і дайте спокій моєму духові, бо він мені ще ніколи не завдавав клопоту. — А взагалі, лейб-медику, ви химерний чоловік. І коли б я не стояв отут над трупом свого міністра і не був такий зворушений, то я б знав, що зробити. Тепер, камергери, пролимо ще кілька сліз над катафалком Небіжчика і підемо до столу. Князь підніс до очей хусточку і схлипнув. Міністри зробили те саме, і всі рушили до виходу. Біля дверей стояла стара Ліза. Вона повісила на руку кілька вінків золотистої цибулі, такої гарної, що кращої й бути не може. Князь випадково глянув на неї, зупинився. Скорбота зійшла з його обличчя, він лагідно усміхнувся і промовив: "Скільки живу на світі, то ще не бачив такої чудової цибулі. Вона, мабуть, і на смак найкраща. — Ви продаєте її, бабусю? — Еш, продаю, — відповіла Ліза, низько вклоняючись. — Продаю, ваша вельможність. Оце тільки цибулею і заробляю собі на шматок хліба. Вона солодка, як чистий мед. Чи не покуштуєте часом, ласкавий пане? І вона подала князеві вінок найкращої, найблискучішої цибулі. Той узяв його, притсмокнув і гукнув. «Камергери, а дайте-но мені хто-небудь ножика!» Отримавши ножика, князь ретельно обчистив цибулину і трохи покуштував із середини. «Яка смачна! Яка солодка! Яка міцна!» — Яка пикуча! — скрикнув він, і очі його радісно заблищали. — Мені здається, що я бачу перед собою небіжчика цинобра, який мені киває і шипоче. — Купуйте, їжте цю цибулю князю на благо держави! Князь дав старій лізі кілька золотих, і камергерам довелося розтикати по кишенях цілий вінок цибулі. І це ще не все, він наказав, щоб тільки стара Ліза постачала цибулю йому на сніданок. Отак мати малого Цахиса, правда, не розбагатівши, вибилась із лиднів, із усіх нестатків, напевно вже не без допомоги, таємничих чарів, доброї феї роже Бельверде. Похорон міністра Цинобера був одним із найпишніших, які будь-коли доводилось бачити в Керепесі. Князь, усі кавалери ордена зеленоплямистого тигра йшли за небіжчиком у глибокій жалобі. Дзвонили в усі дзвони, навіть вистрілили кілька разів із двох гармат що їх князь придбав за великі гроші для фейерверку. Городяни, селяни всі плакали, голосили, що держава втратила свою найкращу підпору і що, мабуть, ніколи вже не стане біля керма такого доброго серця, перейнятого турботою про загальне добро, як цинобр. І справді, втрата... Лишилася незамінною, бо ніколи вже більше не знайшлося міністра, якому б орден зеленоплямистого тигра так личив, як незабутньому Циноберові.